Namo bhagavato arahato Sama sambuddhasе. Namo tase bhagavato arahato samma Namo bhagavato arahato Sama sambuddhasе. Iti piso bhagava araham samma vinja. Charana Sampaneno Sugato Lokavidu anutaro, Purisa Dhamma Sarati Satta Deva Manosanam Budho Bhagavati Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachatang Veditambo Vinuhi isu panno bhagavato shavaka uju panno bhagavato shavaka sangho pati panno bhagavato shavaka sami ji pati panno bhagavato shavaka sangho yati chattari purisa attha pugala aise bhagavato shavaka Ahuneyo bahunaiyo dakhinaiyo anjali karaniyo anuttaram punyaketan lokasa diye wang bundang sanganta nan dammang sangang chabikavo bhayam va champitattam valohamso naisati di karani a mattaku salane santam padam bisamiche sagouju chu suju chu suvacho chasan anatimani santu sango chu subho che apaki cholo che, che salahu kavuti santindriyo che nepako che apangabo kulesu ananugindo na samachare samacharekinchi yena vinyu parai upavadeyam supinova kemino hantu satta bhavantu sukhitatta ye kechi pana bhuta tita sa mahantava majima vasakha anakatulla dita vaya vada dita yech duvre vasanti aviduvre bhuta vasa samvvesi vasa samve satta bhavantu sukittatta na paro param na atimany te, te katanchinam kamci biaho sana sanya na anya manya Ma ta ya ta niyam buddha ma yusa buddha manurakhe evam pi manasam bhavo yea parimanaṅ mettan manasam bhavo ya vadasa vina tamino, e tam satimaditteye brahman e tam nirham idamahu, ditting chaanupagama silva dasane na sampanno, kame suvneya ge dhang, na hi jatugam bhasya vajena te E té na Sachewa Dzhéna na Santusábu té na Sachewa Dzhéna na Voga, Tak včera jsme skončili praktický výklad hmm? meditace Meta. Hmm? A dnes. Doufám, že skončíme výklad té sutry, tedy metasútry, která vysvětluje vlastně stejný proces, jenomže více z hlediska dalo by se říct širšího pochopení, než jenom praktická meditace. A toto Širší pochyb, pochopení meta je pak dále rozpracováno v abidárně, obzvláště v severní abidárně. kde praxe meta je základ pro rozvíjení velkého soucitu, který je základ procesu vznechávání vznikat bodičita, tedy vědomí společného probuzení všech bytostí. O tom budeme mluvit později. Už severní tradice buddhismu je více zdůrazňuje filozofické pochopení. Věci, eh, televádová tradice více zdůraznuje eh, praxi. Hm? A naposled jsme vysvětlili, že abychom dosáhli Vysvobození vědomí, hm? četo vymuty. A tyto čtyři brahma o kterých mluvíme, jsou právě prezentovány v tradici buddhismu jako četo vymuty, jako vysvobození vědomí. Už jsme mluvili tím, že vědomí je ve stavu. Eh, nebo otroctví, právě pocity. A pocity je též to, co vědomí vysvobozuje. Jestliže vysvobodíme pocity, vysvobodíme vědomí. A aby jsme vysvobodili pocity, potřebujeme moudrost. A moudrost zacházení s pocity je právě. Dá se říci, ta nejdůležitější část pochopení buddhistické praxe, neb jak už jsme se zmínili, právě v dnešní stav bytí v Samsáře je stav vázanosti na pocity a dnešní stav. Probuzení není jiný stav než právě nevázanost na pocity. Toto je jak pocity, vázanost na pocity je překonávána v buddhistické praxi, je vysvětleno například ve středních rozpravách Indriya Bhavana Sutra, e, suta, e, poslední suta středních rozprav kde Buda ukazuje cestu k osvobození jako cestu k osvobození právě vázanosti na city. Podobná vysvětlení zase z jiného aspektu najdete v Salájatána. Suta tež ve středních rozpravách ukazuje, že vlastně práce s citama má centrální význam v schématu, jak už jsme se zmínili, v schématu osvobození, tak, jak je prezentován v buddhismu. A vlastně mluvili jsme o tom, že význam právě religií neboli náboženství je osvobození z utrpení. A osvobození z utrpení je osvobození právě v budistickém pojetí s vázaností na pocity, které svazují vědomí, původně nesvázané, aby yoga, co toto jsme, toto jsme nazvali yoga lásky, hm? se stala četou vymutí, se stala vysvobozením vědomí, musí být spojena, jak jsme vysvětlili, s praxí síla, samády a paně. A tato sutra právě vysvětluje tento aspekt dá se rozdělit na tři části a tak je tež v komentářích rozdělena, část, která pojednává o síla v rámci zase čárita, várita, v rámci těch cností, kterých, které bychom měli kultivovat aby jsme dosáhli mistrovství v lásky a toho, zkrátka, čeho by jsme se měli vyvarovat. To je část síla. Síla se jako základ síly tak je to vysvětleno tež ve maga Není nic jiného, než Indria Samvara, kontrola neboli disciplína smyslu. Bez disciplíny smyslu nebo bez kontroly smyslu není přístup k konce, ke koncentraci a moudrosti, která je v pojetí jogy založená právě na koncentraci. Bez koncentrace yoga ve smyslu spojení s tím, co je v nás pravé, nemůže nastat. Jenom vědomí v samády vidí věci tak, jak jsou. To je základní princip nejen buddhismu, ale tež jogy jako vědy. Spojení se s tím, co je pravé. A nezbytná část toho, co je právě ve všech opravdových religiích hm, i pochopeno v naší části světa, je právě láska. A jak jsme si eh, ujasnili, láska je právě to, co uvazuje bytosti, ale co je též vysvětleno v písmu jako ta nejsnažší, a nejrychlejší cesta k osvobození vědomí. Proto v budistické tradici se stále mluví o lásce jako o tom nejkrásnějším přebývání. Jelikož láska je nejkrásnější prebývání, stává se tež nejčastěji dle komplexu pocitu, nejčastěji i příčinou toho nejhlubšího lpění. lpění vždy jestliže lpíme na něco jistě budeme od něčeho druhého odrazení hm? čili komplex lpění a komplex nevole hm? je právě to co je základem nevědomí. A nevědomí je základem bytí v samsáře. E, tedy to, aby jsme prokoukli hm, tento začarovaný kruh, zde máme nejprve, Buddha vysvětluje ty ctnosti, které potřebujeme, aby jsme uchovali vědomí ve stavu rovnováhy. Jedině tak si můžeme uvědomit, co je opravdová láska a použitý. K osvobození vědomí vlastního i vědomí druhých. A kam jsme se dostali. toto by měl dělat ten, kdo je, zkušený, zkušený je kusala, my jsme přeložili zkušený, zkušený má význam, tedy eh, ten, kdo má zdravou mysl, ten jehož, my, jehož mysl má eh, ty, Vlastnosti, o kterých jsme mluvili, hlavně jasnost a uvolněnost, která je spojená, jak už jsme řekli v terovádovém pojetí abidarmy, s lehkostí, jemností, zručností, jistým mistrovstvím a hlavně upřímností. Toto jsou vlastnosti, které dle buddhistického učení vlastně umožňují vědomí se dostat do stavu hluboké koncentrace. A praxe lásky ve smyslu meta je právě v buddhistické tradici považovaná za, ta, za tu nejsnažší cestu, hm? Dosáhnout hlubší koncentrace a jestliže nemáme, nedosáhneme tím otevření k moudrosti, pak alespoň stavu lepší existence, což je tež část buddhistické praxe. Když už ne, plné vysvobození, alespoň stav lepší existence, božské existence. Tedy láska je přirozená Bohu, ovšem není příliš přirozená nám, nižším bytostem. Hm? Obzvláště v dnešní do, popletené době. Hm? E Láska a chtíč se dají těžko oddělit. Starí řekové, měli pro lásku v pomění jako chtíč a lásku jako univerzální princip měli už jí, měli jiné slovo. Hm? Agathe nebo něco takového. Ne? Kdo to jí? Agathe. Aga? Agathe. Agathe. Agape. Hm? Agape. Jo, jsem to zapomněl. Moudří chrickové toho bohužel věděli daleko víc než my. Tak kusala tedy neznamená jen zkušený, to je, je, je jak je to zde přiložené, je to vlastně široká škála významů, které jsou spojené, též neoddělitelné od je, těchto vlastností, které následují obzvláště od lehkosti A jasnosti, která dle učení buddhismu ve všech tradicích je základem, stejně tak jako ducha přítomnost a uvědomění, základem všech zručných nebo zdravých stavů vědomí. Neexistuje žádný zdravý stav vědomí, bez ducha přítomnosti, uvědomění. Uvolnění jasnosti a obzvláště bez hry otapa. Bez eh, hry se většinou překládá jako stud, ale není to stud ve smyslu, eh, jak se stydí malé dítě. Hm? ale je to stud ve smyslu pochopení cenosti vlastního bytí a stud z toho vzdělání zla, vzdělání akusela. A otapa se překládá jako strach, ovšem není to strach ve smyslu, že se někdo... Je slabý a bojí se, ale je to strach ve smyslu nedělání zla nebo nedělání nevytváření neskušených, nezdravých stavů vědomí. Toto se je ten opravdový pozitivní strach. Tento strach a stud předpokládá samozřejmě tyto vlastnosti, které jsou zde vyjmenované, obzvláště jasnost, uvolněnost, upřímnost a tak dále. Proto, když řekneme stud a strach, ve většině, obzvláště v našich končinách země koule, ve většině je to spojeno ne s pozitivním, ale s negativním stavem vědomí. Ovšem zde je to naprosto pozitivní stav vědomí, předpokladem všech cností. Tedy v puristickém pojetí, kdekoliv se nachází. Tento druh strachu a studu, veškeré tyto vlastnosti mohou nastat, kde se, nena, kde se nenachází, tyto vlastnosti nebudou jasné. Hm? Proto tímto, těmto stavům vědomí se říká louka pála, ochránci světa. Pokud existují ve světě, svět je chráněn. Všemi bohy a ostatními bytostmi, kterým je tento cit vlastní. Jestliže přestane existovat hm? strach a stud hm? z vytváření nezdravé mysli, z nezdravého vědomí, a pak to dopadne špatně. Hm? Ty síly, které kterým je to, to vlastní, ty nás nebudou chránit. Je to podobné v češtině v pokoře? No, je určitě. určitě. Jenomže když mluvíme v češtině o pokoře, spojujeme to s s ná, jistou náboženskou náplní. Hm? v tom čistým slova smyslu. Tak i určitě, určitě. Ne, o tom není pochyba. Pokora je dobrý slovo. Pokora má tež vlastně aspekt jistého e, strachu a studu ze zla. Hm? Je to tak? co to by mě dělal ten, kdo je zkušený, tedy zručný a tak dále v konání dobra. Eh, eh, dobra zase je tady eh, kusela, takže <laughs> to má dvojsečný význam. Eh, a ta... Znamená vlastně arta, což je v sanskrytu nebo v páli má mnoho, mnoho významů, ale je to též cíl. Ten jehož cíl je, je to, že dosáhne cestou konání dobra stavu nebo základu utišení. v konání doba, kdo míru milovného stavu, tedy stavu utišení, stavu šanty, santa. Santa je při čestí minulé od uh, utiš, utišený, utišený stav od santy, což je mír. Je schopný, schopný, jsme vysvětlili, vysvětlili přímý, upřímný, tedy přímý, velice přímý, přístupný, to je dobrý překlad pro suvačo, jsme vysvětlili, suvačo je ten, který dobře, doslova dobře poslouchá, hm? je schopen se vcítit hm? v, v to, co jiný cítí, nejenom tvrdě, se snaží prosadit své názory a své city. Mudu pak je jemný. Jemný patří k aspektu uvolněnosti a jasnosti. Hm? Uvolněnost a jasnost je vždy spojena s jemností. A jemnost a přímost, což by měly být pohromadě. Toto je ideální stav vědomí. Jsou lidi, co jsou jemní, ale nepřímí. Jsou, jsou lidi, co jsou přímí, ale nejemní. Hm? Je to tak? Hm? A vzniká mnoho komplikací. Ten, kdo je přímý a jemný, ten jde střední cestou. A Anatimány, ten kdo dokáže být přímý a jemný, ten je bez píchy. Hm? Pícha je vždy spojena s jistou eh, vnitřní. Eh, Neohebností. Ten, kdo má píchu, se stává vnitřně neohebný. A jak jsme vysvětlili, nerozli, nerozlučitelnou součástí. Lehkosti, nerozlučitelnou součástí lehkosti a jasnosti je právě lehkost. Lehkost je opak. Píchy. Ten, kdo má píchu, je vnitřně těžký. Ten, kdo nemá píchu, domá skromnost je vnitřně lehký. Takto je to vysvětleno v pojetí adami e, budistické psychologie. Čili e, lehkost je opak píchy, a pícha je neschopnost lehkosti. Ti, kdo mají píchu, jsou vždy vnitřně nemotorní. Je tomu tak? Pak jsme vysvětlili, ty cnosti, které jsou obzvláště důležité k praxi. Hlubší koncentrace, to znamená vnitřní spokojenost, vnitřní naplnění, což je santuti. V Damapadě je verš, který Buddha říká santuti paramalabha vnitřní uspokojení, je to. Nejvyšší dosažení. Hm? Čili jestliže máme vnitřní uspokojení, vědomí může klouzat do stavu koncentrace, jako, co? jako po co? Pogry. Pogry. Obzvláště i, jež produkoval náš přítel Libor. Obzláštěný. Zvláště kvalitní hm? Santus a Subaru, Subaro může být lehce nesený, hm? to jsme vysvětlili, jakožto obzvláště důležitá vlastnost pro mníchy, hm? mních, který se těžko nosí. <laughs> Většinou přizpůsobuje víc problémů než radosti. Aspoň tady v budistických zemích, kde se nižší nosit musí. A pakičo, a pakičo znamená málo aktivit, to jsme vysvětlili, ten, který usiluje o lehkost a jasnost, spojenou s láskou, neměl by dělat víc, než je nutné. Většina z nás v dnešních popletených dobách dělá daleko víc, než je nutné, zvnitřního nepokoje. Hm? Moudrý muž dělá to, co je nutné a dělá to dobré. To, co není nutné. Hm? Nechá Nechá tím dělat. <laughs> Dobrý, jak říká Julie, tak to asi bude. <laughs> A sa e, sa znamená společně, lahuka je, už jsme vysvětlili, lahuka je lehký. Hm? A vuti e, je vlastně povinnosti, hm? má lehké povinnosti, když jsme přetížený povinnostmi, tež budeme rozmrzeli, je to tak, hm? vidíme to na našich politicích, <laughs> který mají, obzvlášť milují někdy prepitomnělej úsměv, <laughs> který má zakrývat jejich vnitřní rozčelení. Je to tak, Kalibore? No a už nám čas vypršel, tak budeme pokračovat zase během dne někdy. Sem jsme asi přibližně došli, tak eh, příště budeme rovnou dál. Hm?